«Тільки ти зараз не ходи. Неділі дочекайся». «Ага, неділі», – сказав Іван. «Як я вже костюм вдягнув». «То скинеш», – сказала мама. «Не скину». «Скинеш, як ано?» «Кажу». «Мамо, ні». Так вони довго сперечалися, і мама, зрештою, перемогла за допомогою кількох штурганців. У заточенці вони вирушили в неділю. До того Іван щодня по кілька разів піднімався на горище. «На гору», як у них кажуть – Діставав портрет Таумі Рембел, дивився, гладив і цілував. Та просив простити йому, що піде сватитись до іншої. Катруся казала, що цю дівчину звуть і шоколадною тигрицею, і чорною пантерою. «Що таке пантера?» – спитав Іван. І Катруся пояснила, що то така велика дика кішка. Дуже небезпечна, підступна і хитра. «Хіба ти можеш бути хитрою?» – думав Іван, перстячи пальцями карточку. Але в суботу вже під вечір, коли він знову піднявся на гору, ще як стояв на драбині, раптом здалося, закомана блиснули жовті очі. Потім з'явилася і зникла чорна, ледь видима в сутінках, велика чорна котяча мордочка. Почулося незадоволене глухе речання. «Пантера!» – ледь не скрикнув Іван. Заледь не звалився з драбини, добре, що скупився за ляду. Довго вагався, лісти чи не лісти, подумав навіть, і нехай пантера його ліпше з'їсть. Нехай, бо він того заслужив, але було страшно. Іван знову боязко заглянув на горище, там ще більше потемніло, і він вирішив, ні за що не поліся. А назавтра святково вдягнений Іван вирушив разом із матір'ю до сусіднього села свататись. Вони йшли спершу через село, а потім лісовою дорогою. Двоє маленьких людей, якби хто подивився з висоти на ліс, мав дві мурашки повзли тоненькою щілиною між неозорим зеленим килимом соснового поліського лісу. Самотні нікому не потрібні, крім себе самих. Стара спрацьована жінка й напівідіот, напівгном, який жадібно, мов комафа, що потрапила до незнайомого середовища, намагався щось у цьому світі зрозуміти. Іван думав про те, чи справді на горищі їхньої хати поселилась Пантера, хай би жила, і він носив би їй щось їсти, тільки ж така звірюка, напевно, жере багато м'яса. «Ой, Іване, Іване, думай ліпше про женячку», – сказав собі Іван. «Чого ти мовчиш, Іване?» – спитала мама. «Лучше вже про щось балакай». «А про що? Що ти там на горі ховаєш?» «Я ховаю?» Іван весь захолов. «Мама дізналася?» «Як?» «Певно, туди заглядала». «Але ж карточку таумі пандери він ховає надійну. «Клишки читаю», – сказав після довгої мовчанки. А до вчительки на що ходиш? По-англіцьки вчуся. Ти й по-наськи не вельми до пуття вмієш. Отака у них розмова. Потім сказала мама, що треба тій вчительці хоча б десяток гід занести. Іван ти схвалив і нагнувся та поціловав мамі руку. З тебе ж усі сміються. І на училку тому, би хтось щось наслав, зіткнула мама. такого був дуравчити. Господи, на що? нащо? мені таке наваждіння в цьому житті? За бовдора Іван аж ніяк не образився, звик. Бовдор той бовдор, той панащин ідіот, казала тітка Луциха, в якої Іван ніяк не міг порахувати, кілько корей ходить по двір'ям. Нехай Іван Ішові думав, що комусь живі на цьому світі магія буде потрібен, хоч би богові, як не людям. Може ж, Бог зену тої хмари простягне руку і погладить його по голові? Бо ж мусить Бог когось погладити – а нащо й могла дити тих, кому й так добре? Не бійся, Іване, Пантеру, скаже Бог, тая звірюка вдень спить, спить, здивується Іван. То Пантери, то тії вдень сплять. Еге ж, сплять, я ти не знав, посміхнеться Бог. Не знав, признається Іван. Еге ж, сплять, скаже Бог. А твоя Пантера на день вертається в тіло тіє чорної дівчини, що на картурці, і тихенько собі спить. Хіба що часом вісні. Поморкує, поморкує, мріливо посміхається Іван. Що ти кажеш, Іване? Ова, і він заговорив з богом у голос, як же то? Ні, це я не кажу, мамо, відповідає Іван, незадоволений, що мама перебила таку цікаву розмову. Та вони йдуть далі. Іванові черевики грузнуть у піску. Можна, мамусю, я грузуюсь, лідно каже Іван. Нащо земля ще холодна? Пісок набивається в ноги. Невной гавчеревики, поправляє мама, потерпи трохи. Або давай збоку лісом підемо, там піску менше. Ой, горенько ти моє, но ну, геть би мала дитина. Іванові стає веселіше, бо коли мама називає малою дитиною, а не Бовдуром, лиди цього, окаянним чи анцеболотом, значить, вона не сердиться. Я мала дитина, думає Іван. Мала дитина. І Бог мене любить. Розділ 4. Таумі. На 37-му році життя Таумі Рембел перебувала на піку слави. Почувалася справжньою супермоделлю і королевою подіуму. Вона й була такою. Тисячі людей і не лише тих, котрі хоч трохи розбиралися в моді, прагли потрапити на всілякі там виставки, фестивалі, сезонні, осінні, зимові, весняні, літні, покази модної вдягачки, різні свята і ювілеї, іменні показовиська, переважно завдяки тому, що в них брала участь суперзірка Таумі. Її виходу в сукні, комбінезоні, дорогій шубі чи бікіні – а той ще в відвертому купальнику очікували, як свята. Коли таомі з'являлась на подіумі, то сотні і тисячі очей загорялися, як ліхтарі, готові самі от-от почати виробляти електричну, кінетичну чи ще яку там енергію. Вона завжди виходила прямою ходою, майже без ніяких, ніякогіхінських вихилясів, властивих для її колег, моделюк. Ішла рівно, ледь-ледь дозволяючи собі ступити шоколадною суперстрункою-ніжкою в бік. І все ж то була хода швидше не жінки, а справді шоколадної тигриці, чорної пантери, назвіть як хочете, котра сповнена великої сили і впевненості, вирушила на чергове полювання. Ця хода була граціозною, величавою і водночас наче скрадливою. Здавалося, вона от-от грізно заречить. Ні, погрозливо замуркоче, але так, що здригнуться крихкий подігом із стіни. Вона таїть у собі незнану досі небезпеку. Невідомо звідки, але таке відчуття щораз виникало у багатьох глядачів. Це лякало, тілом пробігали брижі, але й приваблювало. І чоловіків, і, як не диво, жінок, може навіть ще більше – Пантера вийшла на полювання. Пантера-тигреця певна своєї величавої непереможної сили. Здавалося, з якихось невидимих джунглів чи савани виходить і йде за нею слідом ціле військо таких самих хижаків, готових своїм могутнім переможним ревінням от-от потрясти Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Лондон, Мадрид, Рим чи Монако.